Islami wa imani Allah al kaunu wa zamanu bi Islami wa imani Allah al kaunu wa zamanu malo je duže u njemu je došlo Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh alaikum wa selam wa rahmetullahi wa barakatuh kaže živim u Njemačkoj a upoznao sam žensku osobu koja dolazi iz velike kladuše a imam namjeru da je vjenčan, a i ona se slaže. Naime, njen otac je proteko vrata u Biha učestvao u borbama na strani autonomaške paravojske zločinica Fikrata Abdića, a svi znamo da su oni zajedno učestvali u ubijanjima, protjerivanjima, silovanjima i mučenjima muslima na krajine, zajedno sa četnicima, odnosno nevjernicima. Hvala Allahu Đelešanu, pa ostalo še ponižen u svojim namjerama. Taj čovjek zna učiti Kur'an, zna i klanjati i postio je nekada, ali je te i badete shodno njenim riječom sve napustio za sada. Međutim, da li je on shodno svome činu od kojeg se nije pokajao, a i dalje je čvrstvo stoji za toga autonomno pokrena Zapadna Bosna, da je, da je bilo ispravno sudjelovati u, u borbama protiv 5. korpusa sa nevjerničkom vojskom. Sa ovim potpomaganjem nevjernika direktno u borbi protiv muslimana izašao iz Islama, iako sebe smatra muslimanom. A ako jeste? A ako jeste, da li ga onda uopšte moram pitati za dozvolu da vjenčam njegovu kćerku? Ona nažalost ima i isti stav po pitanju autonomije figata Abdića i da li, da li je bilo ispravno stati rame uz rame sa četnicima da je bilo ispravno stati rame uz rame sa da bi dobili navodnu autonomiju i tako dalje. Ona klanja pet vakata, posti da je zekat tako Da li ona bez obzira na ove temelje vjere sa ovakvim objeđenjem također izašla iz okvira Islama ili pak nije? Smijem, smijem li je uopšte vjenčati ako ima takav stav kojeg ne, ne želi mijenjati niti u budućnosti ali ustrajava na, na farzima Islama? E izvinjavam se na podružnim pitanja, ali sam morao objasniti pozadno da bi da bih se pitanje moglo što preciznije odgovoriti. Mislim da su mnogi u ovoj situaciji, mislim da su mnogi ovoj situaciji pa imaju šube po pitanju ti ljudi, da li su oni, da su oni nazovimo ih kak, kako su ih svi zovu, ovu kako i svi za ovu abdi muslimani, ako se nisu pokajali za sva djela i ubjeđenja. Allah dž.šal nas nagradi svakim hajrom. Znači, sve ovo je do sad bilo, sve ovo je do sad bilo, znači, e, pitanje. E, odgovor na ovo pitanje, e, naravno, pošto ima ovdje unutar samog pitanja, ima više, više pod pitanja, e, glavno i suštinsko pitanje, u stvari, ovdje, da li su oni muslimani koji su učestvovali u vojsci autonomaša na strani znači abdića. Dali su oni sa tim dijelom, znači borili su se ovom, sa ovoma, sa drugi strani protiv protiv armije Bosne i Hercegovine, protiv, protiv muslimana. Iako u armiji Bosne i Hercegovine je bilo i nemuslimana, je l, uh, uglavnom al islamski uh, islamsko obilježje e znači da li je ta borba njihova za jedno e, sa četnicima pomagajući jedni drugi, dali dali je to znači njihovo dijelo kufer. E, da li je bilo kufer onda kada su radili i nakon i sada nakon što je prošlo vremena još se ne ispokajal za sva djela. E, uglavnom da da skratim kompletnu priču na ovo odgovor na ovo pitanje je da znači, da rat vojske autonomaša, to jest Abdičevaca i armije Bosne i Hercega ne potpada pod meselu pomaganja kjafira u borbi protiv muslimana. Znači ovo je vrlo bitna stvar. Znači ovo što se desilo kod nas, znači, to, ne, to ne ulazi u meselu muzaharatil kufar didel muslimin. E, pomaganje kjafira u borbi protiv muslimana. E, ta, to pitanje, pomaganje kjafira, Protiv, u borbi znači u ratu protiv muslimana ono se odnose na na stanje u kojem kjafir napadnu napadnu muslimane i onda nađu unutar muslimana ili ili neke druge muslimane koji pomažu u borbi protiv njihovoj borbi protiv muslimana znači to je ono pitanje o, za koje su učenjaci rekli da je to dio kufra Međutim, ovdje sam odmah da napominjem, što se tiče, to je uopćeno prednose učenjaci, da i ižmav učenjaka na tome, da je, da je pomaganje keafira u borbi u ratu protiv muslimana, da je djelo kufra, da je ižmav učenjaka na tome, nema sumnji da je ižmav učenjaka na tome, međutim, pod kojom borbom se misli i u kojim stanjima i situacijama osoba musliman koja pomaže tako keafire protiv muslimana, a a postaje nevjernik to su detalji to je to je pitanje za sebe i nije tako crno bijelo kako se nekom čini jel odnosno učenjaci po tom pitanju imaju znači učenjaci ehli sunneta va džemata imaju razilaženje po tom pitanju po tom pitanju kada znači kada, u kojoj situaciji se to djelo smatra dijelom kufra kada konkretno osoba određena izlazi iz vjeri Iako su svi složni na tome da je to velike grije, da je to haram i da je to u osnovi dijelo kufra inifaka, munafikluka, licemjerstva. Međutim kada dotično određena osoba izlazi iz vjere, znači govorimo ovdje, znači teoretski ne, spušta, ne govorimo ovdje zašto se deslo u Bosni. Nači učinjaci imaju više mišljenja koja u kojim okolnostima izlaze iz Tako je el da da vraćanje na, na na ovo pitanje, da griješe mnogi koji žure i lete pred rudu po ovom pitanju, pa bilo koji oblik je vid da čuju i da saznaju da je, da je neko od muslimana zajedno s keafirima borio se proti drugih muslimana da se automatski kaže jel, žure i leti da kažu da je to dijelo kufra da oni izašli iz slama. Poput borbe jel, recimo što se desilo u Afganistanu što se desilo u Iraku, jel, da su određene da su samo u Agandistanu znači ona Ona, ona vojska muslimanska afganistanska koja se borla protiv talibana da je ona stala na stranu amerikanaca i borla se protiv talibana da je vojska pakistanska sa amerikancima se borla protiv muslimana da su određenje druge muslimanske zemlje potpomagale amerikance i NATO u borbi protiv Afganistana u borbi protiv muslimana u Iraku i tako dalje ko to uzme isoviše surovo i crno-bijelo može, može napraviti veliku grešku u, u, u tekvirenju naroda, država, skupina i tako dalje, što je potpuno neispravno jer treba poznavati znači, te detalje kada to izvodi, izvjeri koga izvodi, u kojim vidu učešća. Što je tema za sebe, znači, o, o, ne želim o tome da govorim, nego da vratimo se na pitanje borbe znači autonomaša vojske i prikleta Abdića, koja je htjela se izvoji da napravi svoju autonomiju protiv uh, armije Bosne i Hercegovine. Zašto ovo ne potpada pod ovo isto pitanje? Pomaganje Kefera u borbi protiv muslimana ne otpada zato što što su se u stvari, što je vojska autonomošća Arise uh, borila sa svojim ciljevima i, i sama po sebi je počela i zapodijelila borbu protiv uh, armije Bosne i Hercegovine. Naravno onda govorim ko je u pravu, ko nije u pravu i tako dalje. I ne govorimo o izda i noža u leđa i tako dalje ne govorimo o tome nego govorimo sa sa znači spuštanjem ovog pitanja na šerijatsku meselu znači ovdje je riječ o sukobu između dvije muslimanske strane kad govorimo o muslimanske znači govorimo da oni koji su bili untarvuški figure ta abdića znači da je većina njih bilo muslimana i mnogi su oni praktikovali vjeru i klanjali i dan danas možda klanjaju Znači, govorimo o njima kao, kao muslimanima. Znači, to je sukovin među dvije muslimanske strane. E, naravno, jedna od njih je na pogrešnom, druga je na, na ispravnom. E, znači, prije svega je tu bio sukovin znači, među muslimanski. A mi imamo kuranski ajt. Ako se dvije skupine e, muslimana ako dvije skupine muslimana zarate pa aslihu bainahuma vi ismirite tako dalje znači ovaj qur'anski ajet govori naziva obe strane kada kada dvije strane muslimanske dvije skupine dvije vojske zarate jedna protiv druge iz određenog razloga znači Allah šano naređuje da se da se da se one izmire da se pomire naređuje znači neku treću stranu ili ni same da se pomire pa ona koja učinila zulum ako se povrati uzlume tako to je nasav aeta možete sami vidjeti obično ovde stvar da Allah šanu obe skupina muslimanima ne naziva kafirima iako imamo drugi hadis tako e, se, e, se muslimi qitalun e, muslimi kufaru sibahu fisq e, borba protiv muslimana je kufr a vrijeđanje i psovanje muslimana je fisq grijeh međutim nema ne razdilaženje među učenjacima da je da je Tomačin ovo kad je borba protiv muslimana kufar da se misli na, na, na mali kufor znači kufor ameli mali kufr koji ne izvodi iz vjere osim ako, je, ako, ako ta druga skupina ohala krv muslimana kao muslimana jel' neaj se to nam nije tema ono što je bitno ovdje naglašavamo znači ova borba o strane vojske autonomaški protiv armije ne potpada po tu poznatu meselu pomaganja Keafiru u borbi protiv muslimana iako su se posle jel ili u samom početku autonomaš zajedno sa četnicima učestvovali potpomagali jedni drugi u borbi protiv druge strane armije beha druge skupine muslimana naći međutim to djelo koje čovjek radi samo po sebi iako je veliki grije iako je izdaja iako je iako treba za treba da neg učiniti teubu i tako dalje ono samo po sebi ne predstavlja dijelo kufra sa kojim oni izlaze iz Islama. E, toliko što se tiče toga. Znači, e, znači, u pitanje je došlo da, e, pitanje za oca njenog, djevojkinog, da li on time izašlo u zvjeri. Znači, odgovor je da samo to dijelo u kojem učestvo nije ga izvjelo u zvjeri, ni njega, ni oni koji su bili na to strani. E, sa druge strani, ona sama je on kaže za nju da ona je isto tako na tom stavu i dan danas smatra su bili u pravi tako dalje znači to što ona je na tom stavu to to se vraća na njihovo tumačenje na njihovo poimanje čitov čitav pitanje koje se desilo političkog i u svakom drugom smislu društvenog i tako dalje ali ali ta stvar jel, sama po sebi je, ne izvodi i vjere Naravno, ne govorimo ovdje o zločinima, o, o, o izdaji, prevari koji su oni uradili i tako dalje, i dan danas mo, uh, uh, oni koji su na tome radi, i tako dalje, ne govorimo sa strani da li je to dijelo uh, kufra ili nije djelo kufra. Dalje što je došlo unutar ovog pitanja, a to je uh, što se tiče, tiče staratelja, znači uh, uh, brat koji pita, znači govori o tome da li tok toga što je njezin otac učestvovao je u vojsci autonomaša da li on time izašao od vjere ako izašao iz vjere znači da on nije validan validan kao kao veli kao staratelj koji udaje svoju ćerku gdje smo malo prije odgovorili da da sama ta činjenca učešće u toj vojsci načiniga kjafirom a kjafiro je kjafer ne može biti veli ne može ne može biti staratelj svoje ćerke međutim ovdje treba je svjetlost u smjer na jednu drugu stranu, a to je, što je spomenuto, rečeno u pitanju, a to je da njih otac ili nekad je klanjao, učio, zna učit kuran, tako dalje, a sve je to zato napustio, ako uzme da je u takvom stanju, znači u pitanju, znači on, taj njih otac, ne može i nije ispravljeno da bude staratelj sa strane fiska, što je veliki grešnik, znači on je došao na, on, na onaj stadi oko koji se učenjaci razlaže da li je da li on kreatir ili nije kreatir zato što je ostavio na masu ako ako ako uzmemo da idalje sebe smatra muslimanam ako idalje smatraš sebe muslimanom i ne radi neka djela širka i neko djelo proizvodi ga iz vjere i ubijeđen da je, da je klanja namaza vađib ali ga ne klanja znači onda je to pitanje koje učenjaci ovog vremena razmišljaju da li je to djelo kufra idol kufra što je tema za sebe s obzirom da on neklanja, dosta namasto je veliki rijedan najveći grijeh aj ostaviti namaz, veći od od Zinaluka, od krađe, od ubistva i tako e, ali e, ono što je bitno ovdje da naglasimo, a to je znači da je on samim tim što neklanja nije validan da bude veliki staratel. Prema tome znači, treba nekog drugog tražiti unutar njene, ako bi se ona jel, uzela za ženu, da neko drugi unutar porodice bude, bude staratavljiv, znači, ne, ne, možda njen brat, možda njen a, a, amiđa i, i neko slično tome, da budu a, pravi stvarni stvaratelji, s tim da treba jel, nastojati jel, da, da se ubijedi otac, da on dadne načinu saglasnost a, za njenu udaju, iz razloga jel da se ne napravi problem i nesuglasice ako bi on ako bi sam otac jel htio da joj napravi problema zbog toga što se tako udala bez njegove e, bolje saglasnosti. E, sada imamo još jedan još jedan dodatatan moment a to je e, što je treći trača stvar treće možemo pitam ko se može izdvojiti unutar unutar ovog velikog pitanja to je e, da li je dozvoljeno nju da ženi zato što ima ona takav stav je malo prismolik da ti njini stavovi iako smatrao su neispravni jel ne izvode iz vjere i ni zbog toga kafirkinja ali ovdje ostaje pitanje jel znači u osnovi ona kao muslimanka sa onim kako je opisana nju je dozvoljeno da da drugi musliman ženi međutim sad ostaje pitanje na samom ovom bratu koji pita da li ima smisla donoženi jednu takvu sestru s kojom, je, s kojom će se razilaziti ili svađati dola, dolaziti uvijek u neku polemiku i sa njom i sa njinim i sa njinom familijom, uključanima zbog tog pitanja ko je bio pravo, ko ne bio pravo i tako dalje znači da li on sebi da li ona opet da, da li vidi u nju da li ona može popraviti stavove i tako dalje znači To se vraća na samog vrata, da li to njemu predstavlja, umačenje, svega što desu, treba, treba izmijeniti, treba popraviti. E, međutim, da li je to moguće, e, da, li je, da, li je, da li je moguće da ona promijeni svoje stave itd. Znači, ova stvar e, se vraća na samu procjenu tog vrata. Ovdje što je bitno zna, znači da ona kao muslimanka dozvoljeno žente. E sad, što ima jedno takvu osobinu e, koja je vezana za, za ovaj problem rata između autonomaša i armije BiH, i odvajanja jel, tog, te autonomije jel, zapadne. E, to je stvar znači, samog brata da vidi. Ima smisa da ulazi jedan takav brak koji može biti e, u budućnost ispunjen velikim i ogromnim problemima. E, jel, musliman treba da bježi od iskušenja, od problema, a ne da im leti i ide u susret. Allah zna najbolje, e, toliko odgovor na ovo pitanje. Sljedeće pitanje e, kaže Rastavljena sam od muža već duže vrijeme, međutim imamo zajedničku kuću koju smo nažalost skupili sa kamatom. Moram napomenti da je kuću on konstruisao i on u njoj živi trenutno, a želi da je proda. prodao. Insistira na tome da novac od prodaje kuće podijelimo. Voljela bi znati šarijetski stav o tome da li je taj novac od prodaje haram i šta da uradim sa njim. Odgovornovo pitanje E, naravno jel e, svakom muslimanu mislimo da treba biti jasno da je uzimanje kredita sa kamatom da je da to haram da je zabranjeno da je veliki grije i da sebi e, e, ne musliman ne smi muslimanu kada dozvoli i da, i da je to opravdanje sa nekom nuždom i potrebom i sličnim stvarima ili fetvama koji su izdati u to je prilog jel, da Allah zna koliko što bi dovoljno e, e, pred Allahom anđela Šanuhu, S obzirom da je ovo vrlo krupna, poznata, pozna, poznata tema i mesela u, u vjeri, jel? opće poznato je svakom muslimanu da je kamata haram, jel? pa o lahko upast u taj haram u, u kamatu jel, je, je upitna stvar. E, O, znači, nema sumnje, uh, uh, svakim muslima treba da zna, jel, da ono što došlo u vjerodoslom hadisu koji bilježi muslim u svom sahihu od Džabira radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alim sallam, da je Džabira radijallahu anhu rekao, kaže, neha ne biju sallallahu, uh, leane rasulullahi, da je Allah poslanik sallallahu uh, prokleo koga, kaže, akile riba, kaže, uh, ono koji uh, uzima jede kamatu, kaže, mukilehu, ono koji daje kamatu, Kaže Katibehu onoj koji piše ugovor kamati i kaže Vašah i Dejih i dvojicu svjedoka. E, poslani, I još nastav koji Hadisa kaže da je rekao u poslanih stranogradu Humseva, sva ova četvorca su jednaki, u čemu su jednaci? U grijehu. Znači pazite imamo ovdje dvojicu, jedan da, jedan uzma kamatu. A imamo još ostalu trojicu, a to je jedan koji piše ugovor, a drugi, drugi koji svjedoči ono što je bitno da danas glasimo znači da je da svi ovi koji učestvuju u ovom kamatnom u kamatnom ugovoru u konzumiranju kamate e, svi oni su griješni međutim e, treba znati znači on, ne, nema razlike e, kod na osmom teksta hadisa znači u grijehu kodovi čet, kod četiri ili pet osoba ono što je bitno da znama to je da ima razlike između onog ko daje kamatu i onog ko uzima kamatu sa strane toga nakon toga kada se završi stvar jel, sa strane jel onog imeta koji se tako na taka naš stekao šta je od njega halal šta je od njega haram pa tako ona jelko znači da pojasnimo da ona jelko daje kamat prima radi da ne idemo da je to banka da idemo da neka, neka privatna osoba da, da, ili privat, privatna firma da daje kamatu, da dabne određenoj osobi kamatu, odnosno kredit s kamatu, kredit od 10.000 maraka sa kamatom, znači da vrati za 3 godine 15.000 maraka. Znači šta je ovdje kamata? Kamata je onih 5.000 maraka. Znači ta osoba koja je dala kredit sa kamatom, znači onaj imetak koji je njoj haram uzjeti, Znači u osnovi oni 10.000 da dadne da joj vrati se 10.000, to dozvoljeno. Ali šta je haram? Haram je znači, sam ugovor, obojica su ušla taj ugovor da ga tako urade, obojice su upale haram. A, č, konkretno od imetka haram je ovoj osobi koja je dala uh, kredit sa kamatom, onih 5.000, onaj višak je haram. I nakon određe vremena, ako se ta osoba pokajala, pokajala se za taj greh, znači bila je muslimanka je to uradila, držala se vjere, ali u tome, u tome je pogriješila,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 ko je dala uzela kao kamatu, tog imetka treba taj imetak treba da vrati osobi kojoj uzela ili ako se ako nije poznata osoba ili ili nema je više nema svoj nasljednik od koji uzela da taj da, da, da ta tu kamatu uzme i podijeli siromasima ili onima koji su zaduženi ili za da dadoje neke da nečije za puteve, za mostove, za za neke javne ustanove i tako dalje. Za to dadni, i da od toga nema nikako se vapa, da se riješi tog haram i metka. Što se tiče druge strane, znači osoba koja uzme kredit sa kamatom. Znači uzmemo drugu stranu, znači ta druga osoba je znači uzela je 10.000, uzela je 10.000 eura ili maraka, a treba vratiti 15. Znači ta osoba koja je upala u tu kamatu, znači sam čin potpisivanja tog ugovora i uzimanja te kamate je haram zašto treba naravno pokajati. Međutim po pitanju e, haram i metka, ta osoba koja sebe u svom imetku, znači u svom imetku, ona je uzela 10 i vratila je 10 i vratila još pet više. Ono pet više, e, ako bi se obe osobe pokajale, imala bi pravo da traže da je vrati oni 5000 što je viška dala. Uh e, Znači kada to spustimo u na, na, na našu situaciju, znači, ta osoba nakon što se pokaje što uzme znači, kredit sa kamatom i vraća onaj višak, u našem slučaju smo navijeli 5000 viška vraća, znači tih 5000 viška znači, ta osoba znači, ona u svom imetku koja je sada dobila sa 10.000, ona nema šta da izdvaja kao haram imetak. Znači njoj je haram taj ugovor, haram je što upalo tako nešto. I ako je imala mogućnost da, je da taj razvrgne ugovor i da to, da, da to u toku samog uzimanja i vraćanja kamate, da se toga riješi, ako je mogla, trebala to urati. Međutim, ako to nije i prošlo je vremena i pokajala se nakon određenog vremena što je to uradila, onda znači, šta ostaje? ostaje Znači, da ono što je znači, nakon što se pokajala za, za uzimanje kamate ona imetakoji dalje koristi ona ta osoba nema potrebe da izvaja išta iz tog imetka kao harami imetak. Euh, na sam bio dovoljno jasan, znači ako to spustimo na naše pitanje, to znači da da ova sestra koja pita, znači da nema smetnji da da znači da ako vi ako bi prodao njen bivši muž, ako bi prodao kuću, nema smetnje da, da ona uzme polovinu e imetka od tog što on njoj daje jer vjerovatno pretpostavlja se ovdje da da da njen muž smatra da oni oboje imaju podjedna učešće u tom imetku u toj kući koju imaju. E znači nema smetje da ona uzme taj tu polovinu tog novca sa šerijatske strane znači i nema potrebe da izdvaja tu od imetka i da se računa da on haram imetak. Znači haram je to što su upali u tu kamat, što su uzeli uopšte kredit sa kamatom to je haram i zato se treba pokajati, zato se pokajali, a što će je tog imetka, znači ne nema smjetje da se taj imetak da se dalje koristi i da, znači, da da od njega živi i tako dalje, sve što u što se koristi imetak. Nadao sam da sam bio ja sam po pitanju gore na pitanja lazna najbolje. Sljedeće pitanje. Kaže da li je dozvoljeno posle grupne dobi kao na primjer e, imam završi predavanje i poslije i poslije e, toga uputi dovu na maternjim i arapskom jeziku da li mi trebamo za njim aminat ili poslije toga da li, e, da li je valjano da proučiti fatihu da li je to valjano rati i da li je to ispravno i kako se toga kloniti Hvala. E, odgovor na ovo pitanje prvo što se tiče e, fatihe, znači ovaj drugi dio pitanja jel je posle toga da da valja na proči da li valja na proči fatihu što se tiče fatihe jel odma da naglas potom već bilo govora i bilo pitanja jel da učenje fatihe kao dove jel nema osnova u šerijatskim tekstovima i da ono što kod nas upražnjava jel da se nakon svake prigode na svakom mjestu za umrle za žive čak i minuta čutni na mezarju van mezarja na mev ludima, u ovom povodu, u onom povodu, e, sve se, jel, hajmo digni ruke, hajmo el fatiha, uči fatihu, jel, za takav način ponašanja apsolutno nema dokaza u šarijetu i zbog uvriježenosti toga i e, ustrajavanja na tome, i kao da je to e, kod nas, jel, malo te ne, nezamislivo da neko nauči fatihu i da, da je to, malo te ne, sastavni obilježje muslimana, jel, koji, koji digni ruke, prouči fatihu, jel, ispravno je sa švijetske strane da je to novotarija i da to treba izbaciti. Praksija, svaka novotarija da dalalet i svaka dalalet vodi u vatru na osmo švijetskih tekstova, na osmo vjerozustenja Hadisa. Uglavnom, na znači, se tiče fatih je da odmah se riješimo tog djela pitanja. Znači, nije propisano učite fatihu, nego je čak učenje fatihu takvim prigodnim usravanjem. Na tome čista novotarija i treba se toga riješiti. A što se tiče dovoljenja, što se tiče znači, grupnog dovljenja poslije predavanja, na način, znači kako je ovdje opisan, znači, da se, e, se dovi naravsko na materijnim jeziku, da imam, znači ili onako drži predavanje da dovi, a da za njim ostali aminaju, kako govori amin, amin. E, što se tiče toga, jel, ispravno je e, da nema smetnje u takvom vidu dovljenja, znači e, zajedničkog dovljenja, e, poslije predavanja dersova, e, Kad kažemo zajedničkog, misli se znači da e, predavač ili imam, znači, Dovi izgovara, gospodaru moj daj nam ovo, prosti nam, pomozi ovo, ino, tako da što je slično poznato, a da oni prisutni izgovaraju, amin. E, zašto nema smite, vidjet ćemo nastavku teksta, inšala. E, prvo, iz toga jel, nama je dobro poznao da je Dova jedna, jedan od najboljih jel, ibadet, jedan od najboljih vrste ibadeta, jel? E, odnosno u kojim Allahu rob kontaktira i obraća se direktno svom gospodaru Allahu subhanahu wa ta taala i i poznata je kuranski ajat uh, iz među ostalog u kojem uzvišeni kaže wa qala rabbukum ud'uni astajib i kaže vaš gospodar uh, uputite mi dovu ja ću vam se odazvati ja ću vam uslišati dovu inal ladine yastakbiruna an ibadati ani koji se oholi oni koji se oholi i okreću je Od mog ibadeta, kojeg ibadeta? Dovi, ovdje na čvajetu nazvan, onda je ova nazvana, dova je nazvana ibadetom. Sejed holune, djehenneme, dakhirin, učit će u, u, u djehennem. E, također, poznatan je hadis vjerodostojan, jel, koji bilježi Termizije, Budaud, Ibn Mađe, a mnogi učinjaci koji ciljuju vjerodosti poput Albanija, i mnogi drugi, kaže, poslanik sa ovom ciljima, kaže, et du'a'u, huvel ibadet. Dova je, kaže, dova, ona je ibadet. I u nastavku hadisa, kala rabbu kund'unija sređi blikom, kaže, rekao je vaš, vaš gospodar, dovite mi, ja ću vam usješati dovolj, odazvaću vam se. Hele, ne ise, širijski tekst koji govori o, o dovi bitnosti i važnosti, dovi da ona da ona i baditi, da upućivanja dovi nekom imo, Allah je što je to širk, veliki širk, to je to poznato, trebalo biti opće poznato svakom muslimanom e međutim ovdje treba jel, da, da, da napravimo kada govorimo o ovim temama napravimo jednu vrlo bitu razku razku koji možda mnogi ljudi miješaju a to je razlika između džematskog zikra i između džematskog dovljenja kako džematskog zikra znači džematskog zikra ono što imamo kod nas jel posle primjera posle namaza a to je jel, da, da, da, da onaj muezin ili ko već kaže jel redstel 33 puta Allahu ekber, subhanallahu, alhamdulillah tako dalje i poznat kako se kod nas radi. Naći to je taj zikr, nema sumnje da je novotarski da tako to nije bio prašo poslanik sam niti ashaba niti je selefskog ummeta, nego je to uvedeno, uvedeno, u uvaženo izmišljeno, znači od osnovnog ibadeta, znači, a to je propisano zikrje nakon namaza na, napravljeno u načinu a, tog zikra napravljena je novotarija. Znači, raz, treba napraviti radnik između ovoga i između džematskog dovljenja. Kojih džematskog dovljenja? Ovo ćemo mi govoriti. A to je el da u nekim pri, prigodama i nekim situacijama, kao što je poslili predavanja, da, a vidit ćemo, dokaz za to, vidit ćemo dokaz konkretan, da je propisano nakon predavanja ili nakon dersa nekog, da onaj ko drži predavanje li, dovi, a da oni koji ga slušaju izgovaraju aminijan e znači razlika između, e, između toga i između džematskog zikrenja i između džematskog dovljenja ka kažem džematsko dovljenje znači mislis tentang da jedan jedan upućuje dovu a drugi za njim izgovaraju amin e, a mi znamo dobro da kod nas jel e, da imamo tih džematski novotarski zikrova mnoštvo jel e, poput toga jel da da da neki muslimani odsakopi grupu muslimana na određeno mjesto kako bi oni doveli putu do Avala džahanu. Takva vid zikrova, ako nas je to prisutno, to su novotarski zikrov, čak imamo je preneseno, jel imamo predaje koji, koji, koji bilježi Ibn Bişeybe u svom sunefu. Tu predaje otinio šejh šejh Albaniotiio da da je da je da je usmene dobar. Kaže, u toj predaji došlo, kaže da je jedan namjesnik taj namjesnik Omeru Omeru radijallahu anhu za vrijeme nego hilafeta na jednom, u jednom mjestu gdje je bio namjesnik napisao u u pismu Omeru radijallahu anhu kaže ovdje kod nas kaže ima ljudi imamo skupinu ljudi kaže oko 50 i kaže upućuju dobo muslimanima oko se na jednom mjestu i upućuju zajedničku dovu muslimanima kaže Pa mu je Omer radijallahu anhu napisao, kaže, Aqbil wa akbil bihi uh, me'ak. Ak. Kaže, dođi, daže, dođi mi, dođi kod mene, kaže, i ti i oni, uh, i oni koji to rade. Pa kaže, pa su so oni došli kod Omer radijallahu anhu, kaže, pa je Omer radijallahu anhu rekao uh, onom uh, čuvaru kod ko, ko, ko, ko njegovi vrata, u mjestu gdje je bio Omer, kaže, a'id li saopan. Kaže, pripremi mi, kaže, bić kada primao da je došao na Omar, obratio se svom emiru udarban zvuk. Kaže, kaže pačim sobi ušli kaže kod Omara, kaže Omar radijalahu anhu kaže prišao onom emiru, znači namjesniku na tom mjestu. Prišao mu je, kaže i udario ga svojim bičem. Šta je poenta, šta je smisa ovog smisao, znači Omar radijalahu anhu je ovim htio da kaže da to što rade, da je to nova da to nije propisano i da stvari takve stvari u tom početku budu bezlazene a u stvari prerastu u velike novotarije i velike probleme što je poznato jel, u ovom umetu od raznoraznih novotarija nažalost da imamo danas jel u raznoraznim mjestima u raznoraznim krajevima ovog umeta različi te novotarije do te mjere da je to postala jedan vid umjetnosti jel šta sve ljudi izmisli Sve sa ciljem hajra, naravno, on sve želi hajr, želi, želi da se približe laži šanu. međutim, idu na pogrešan način. I tako da ne navodim ovaj primjer, da na srećem s teme, ono što je nas bitno ovdje, a to je da je dova, dova znači ono ko drži predavanje, ili, ili nastavnika, ili predavača, ili ovog ili onog bitno, a da ostali koji, koji su tu prisutni, da oni izgovaraju amin na njegovu dovu, pregovaraju amin, e, znači u tako nečemu nima smjetnje, e, a sa druge strane čak se može reći e, da ima to osnova u sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači ne samo da je džajz, da je dozvanio, nego je to čak se može reći da je tomu stehab. Zašto? Imamo dokaz, jel, e, hadis kojeg bilježi Tirmizi u svom sunenu, u svom džaviju, a kojeg je šehalban ocjenio e, dobrim, znači privatljivim, kaže od Ibn Omer, Ibn Omer radijallahu anhuma, kaže uh, da ne navodim u aranskom jeziku, kaže kada je Allahu kaže, uh, kaže kada je Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam, kaže, je uh, kumu mi međli sin hata jedu biha u la i de'avata, slije kaže, kan je rasul, kaže Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam, kaže kada bi uh, ustao da kreni, da napusti neki međlis uh, uh, međlis, znači uh, misli se na, na neko sjelo neko predavanje, neki skup, neki oku, uh, okupljanje, neko, kaže, kaže, kanar er zula, znači tako je radio, neprestano, to mu je bila praksa, kaže, uh, jedu biha ulajde'avata di uh, ashabiji, kaže, dovio bi sa ovim dovama, svojim ashabima, pa je onda navio tu dovu. Allahuma aksim lena mine hašjetik ma jehulu bejnenoma bejne ma'asik o min ta'atike ma tobelegu nabihi džanetek ovo je dovo koje čujemo često jel, na teravijama koja se dovi e, ono što sviđete su ovaj dio hadisa nači Allaho posanik sallallahu alayhi wa sallam znači kada bi kada bi ustao sa nekog predavanja, sjela druženja, okupljanja kaže ne bi ustao sa tog mjesta Svedo kaže ne bi dovio sa ovim dovoljom Načemu bila maltene stalna praksa često bi to u a to je ovo što mi danas imamo jel u praksi. E također, jel, na, za ovaj hadis jel imam nevavi u svojoj knjizi al je naslovio je naslov za za, e, naslov za ovaj hadis, kaže babu do ajli si fi jam'i e, fi jam'in džemi, li nafsihi wa ma'ihi. Kaže poglavlje odovi ono koji sjedi negdje dovi onima koji su sa njim, kaže, da dovi sebi i njima. Tako je na slovi, jel, i, e, imam nevevi u svojoj knjigi L.S.K. E, također, jel, što se tiče, jel, mnogi učenjaci kad govore o ovoj temi, jel, kaže, osnova ima za ovu dobu, jel, mimo ovog spomenutog hadisa, to što je u stvari, jel, e, što je bila stvar stalna praksa je, da je da, stvari, da se iz drugih šerijatskih tekstova da je poslanih selam selam jel tako dovio jel dovi ukunut dovi znači u kunu dovi znači u teravih namazu kada kada klanja jel vitr namaz pa kunu na kunutu poslanih selam znači to je praksa to je sunnet da imam znači dovi a da ovi za njim aminaju Također, jel unelazilo u A ne vazle. znači kada se ukaže potreba da, da na, u namazu prije ruku ili nakon rukua kada, kada se digne, kada se imam digne da podigne ruke i da dovi a da oni koji klanje za njim da dovi za njim znači na osnovu te dvije strane dovoljne da se, da se kaže na propisanost takvog videa dovoljenja znači da, da imam ili neko dovi a da drugi aminaj za njim međutim ovdje treba samo naglasiti da nema osnova osnova da oni koji aminaju da oni koji aminaju jel, koji su prisutni A predavač dovi, da nema osnova da oni dižu u ruke, jel? A, tako nešto nema prenašljeno širijetske tekste dižu u ruku. osim što imam jel, prenašljeno jel, za, za kada, kada imam klanja za vrijeme džume i namaza, pa u toku džume namaza a, klanja salatul isti znači uputi dovu isti znači za padanje kiše i dovi, ja da padne kiša, onda je propisan, kao što došlo hadisu Buhari, jel, spomenje se da su ashabi, jel, da bi digli ruke samo prilikom, dovljenja tom, prilikom tog dovljenja, znači. I e, zato učenjaci kažu čak i za vrijeme, znači, kada imamo toku džume namaza, upučuje Dovu, da je, da je Mustehab, po mnogim učenjacom Mustehabe, da oni koji pristuju džume namaza, da izgovaraju e, Amin, znači, e, gospodar naš uslišanja Dovu, jel, koji ima Dovije. Hele, mes, uglavnom, sve su ovo, jel, jasni i dovolni dokazi, o propisanosti i opravdanosti, čak i da je Musteha bijel na osnovu gore spomenutog hadisa, malo prije hadisa, da se dovi nakon predavanja dercova i u sličnim situacijama. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, u tom pitanju došlo, kaže da li je dozvoljeno vjerniku prihvatiti nasljedstvo od roditelja koji od roditelja koji je kršćanin. I još jedno pitanje, da li je dozvoljeno na slijedite rotelje koji, koji su za sebe tvrdili da su muslimani, ali nisu imali namaza osim džume ili nikako. Allah vas nagradio, najlješću nagradu. E, ovdje imamo znači, dva pitanja. Ovo drugo pitanje, ovo, jel, za rodite koji ne klanjaju i da li se jede njiho mjese, da li se na je, jel, Hoće poznat rašijeno pitanje odnosno pitanje toga da li oni koji koji nemaju namaza ili nekad ga imaju nekad ne imaju da li su kjafil ili nisu kjafil i tako da to je pitanje koje se često ponavlja i ja bih ga ovaj put odgovorio da, da ga ne spominjem u odgovor na, na ovo. Naći ovaj prvi dio pitanja ukazuje je prihvaćanje nasljedstva od roditelja od roditelja koji je kršćanin. Naći ovo, ovo se vraća na poznato mecelo među učenjazma a to je Nasljeđi, nasljeđivanje muslimana kjafira znači nasljeđivanje kjafira od strane muslimana odnosno da li je dozvoljeno da musliman naslijedi kjafira naravno ude misli se prije svega u rodbinskoj vezi jel, da, je, da je musliman, znači, onaj, da je musliman u, u rodbinskom strostvu sa onim koga, koga, koga mu je dozvoljeno naslijediti da mu je recimo sin a otac mu kjafir, ili da je musliman otac a sin kjafir a sin umri pri oca jel? a ima određeni metak Helem Neyse znači ovo je poznato šerijesko pitanje o kojem učenjacu su govorili pisali možete znači koji su svakog učenjacima knjizi koji govori, govori o nasljedstvu Helem Neyse što se tiče ovog pitanja postoji lagano razilaženje među učenjacima po ovom pitanju znači da li je da li je dozvoljeno muslimanu da naslijedi kafira. Nači jedno običan primjer je to recimo da da sin bude musliman primi islam, a da kafir ostane na kufru svejedno kojem ja. Kaže što se tiče tog razilaženja da ne ulazimo detalje, ono što je bitno onda navedem da učenjak hanefskog mezheba Serahsi kaže kaže la khilaf an kafer la muslim bi halin kao razila ženja da kafir ne nasljeđuje muslimana ni u slučaju vo kadali kaže la yarithu muslim kafire kaže takođe nije dozvoljeno muslimanu da nasledi kafira fi qawli akseri sahabe wa huwa madhhabu qaha kaže uh, po, po stavu većine ashaba i kaže ovo je stav fakiha ovog umeta. Kaže Ibn Rust Maliki u svojoj knjizi Bidat al-Mustahidni Hayet al-Muktasid kaže uh, kaže i Khalif al-Fhimerazi Muslim ka kaže razslušan je učenjac po muslimana muslimana nasljeđuje kafira. Kaže i u nasljeđivanju muslimana murteda. Uh, Također Ibn Hudamu uh, u svek hanbelisk učenjak Ibn učenjaka ibnku Damus u knjizi Razhajanje učняка po ovom pitanju uglavnom rezime je ovog razhajanja takako da imamo otprilike neka 2 tri stava dva, ona najbitnija a to je prvi stav na na, na, je, na kojem je na kojem je džumhur učenjaka odnosno na kojem su o, o, četiri mezeba učenjaci četiri mezeba. Znači učenjaci Hanefijskog, Malikijskog, Šafijskog i Hambelijskog mezheba su na da nije dozvoljeno muslimanu da naslijedi keafira. Nači ovo je stav četiri mezheba i džumhura, većine učenjaka ovog umeta. Da nam navodimo samo da ovdje detalje, jel, unutar svakog jel, e, mezheba, jel, e, da nam navodimo šta su rekli učenjaci unutar ti mezheba, uglavnom nači. Znači, zvanični stav stav četiri mezeba je da nije dozvoljeno Da muslima nasljedike Odnosno od prepreka Nasljeđivanja neke osobe Kufr Znači ne nasljeđuje se Ako je između dvije osobe razlika u vjerama Nije dozvoljeno da jedni drugi Znači ovo je stav mezeba I većine učenjaka Ovog umeta Znači Dalje jel imamo drugi stav učenjaka. Na vrh nam Evo recimo, šta su dokazi ovog, ovoga na čemu su džumhur učenjaka. Njihovi dokazi su poznati hadis Mutafek alihi u kojem je došlo od sami Zejda hadis radijallahu da je poslanik s.a.a. rekao la yarisul kafir muslime uodal muslimu kafire kaže ne nasljeđuje kafir muslimana niti musliman kafira mutefak ali ih znači hadis mutefak što jasno i nedosmisleno ukazuje ili na zabranu nasljeđivanja kafira u strani muslima također dokazuju, sad, ovdje ću navijez samo najbitnije i najjače dokaze drugi, drugi dokaz je hadis koji bilježi Tirmizi koji je vjerodostojan u kojem je došlo da je postanik sallam sallam rekao hadisu od Abdullah ibn Amr radijallahu anhum, da je postanik sallam sallam rekao, kaže, lajete varefu ehlu miletain šetta, kaže, ne nasljeđuju se sljedbenici dva različita mileta, a musliman i nekog onih musliman su dva različitog mileta, nema se da i ovaj hadis, jer jasno nedospisano ukazuje na, na zabranu da musliman naslijedi kafira, e, Znači to su dva najbitnija e, dokaza od, od, kod Džumgura učenjaka. Drugi stav učenjaka, e, a to je stav koji se pripisuje, pripisuje se, pa se je vrlo bitna stvar, znači taj stav se pripisuje nekim shabima i inima. A, a sa, sa tim stavom se složili neki, i neki učenjaci poslije njih. A to je da je dozvoljeno ima nasljedi keafira a kaže da nije dozvoljeno da kafir nas izmislima. Ovaj kao uh, ovaj stav kaže Ibn Kudame Makdisi u svoj knjizi Al-Mughni uh, kaže ovaj stav se pripisuje Omeru Omeru ibn Khattabu Muazi bin Jabalu Muavi radijallahu anhu. Uh, Takođe uh, od Hanefijskih učenjaka uh, ne ne ne od od Tabeena ibn Hanefije uh, Ali ibn Husainu Said ibn a masruku Abdullah ibn Ma'qil shabi unahaiyu i tako dalje. A onda nakon ovoga kaže ibn hudame "Wa laysa bimathuq bihi anhum." Kaže nije pouzdano da su ovo njihovi stavovi. A znači, što ovim se pripisuje, a nije pouzdano, znači nije preneseno u pouzdanim rivajetima i rivajatima i predanjama da su oni bili na ovom stavu. Uh, fa inna ahmed qala je yarkaje imam ahmed laisa bayna anas ikhtilafun fi an al muslim la yarith al kafir kaje, uh, ahmed kaze nema među ljudima razila razilaženja ima razilaženja da musliman nasljeđuje kafira šta hoće da kaže ibn kudame uh, ne bi imam ahmed rekao da razila Naci, nema razilaženja znači nema razilaženja među učenjatima među ovim umatom znači prije toga sahabata binima po tom pitanju, a da u sustini ima. To ima Mahmed, ne bi rekao da kod njeg je potvrđeno u nekom rivajetu da je neko od Ashabel-Tabineja bio na tom stavu. Ele ne ise, uglavnom taj stav postoji i prenosi se u knjigama. Ono što nas interese, šta su njima dokaze? Njihovi dokaz, slijedići, prvi dokaz hadisa od Muaz ibn Džebela, u njemu je došao da je poslanih s.a.v. rekao, kaže el-islamu jezidu, u ala jemkus, kaže, islam se povećava i a ne umanjuje se. I kažu oni kako taj hadis ukazuje na ovaj hadis kako on ukazuje na, na ovaj propis. Kažu zato kaže zato što islam kaže povećava jel u, u, kod ono koji primi islam i ne umanjuje ništa ne umanjuje ono u njegovog prava ništa je. Pa tako kaže onako primi islam ima pravo je ima pravo da nasledi svog bližnjeg svog rođaka koji je kiafer u tom slučaju kaže ako ne bilo tako onda ne bi, onda ispalo bi da njegovo primanje islama njemu umanjuje a tekst od Isaka islam uvećava ne umanje u današnjem odgovoru na ovaj hadis jel, je jasan jednozname da hadis u stvari uopšte njegovo tumačenje je je može biti raznovrsno prvo u prvi odgovor na ovaj hadis da je u stvari on slab ovaj hadis je slab o njegovoj slabosti govore mnogi učenjaci, pravo tome dovoljno je u tome jel, što je on slab, ima usabi slabosti, tako da ne može biti dokaz po ovom pitanju s te strane. A sa druge strane, što je problem kod ovoga, što ovaj hadis može raditi tomačiti, kao što kažem kodama, jel ovaj hadis jel, može sa njim reći jel, da islam je zid, ali islam je zidu, islam se islam se povećava sa onim koji primaju islam sa sa spasaja њима država i mjesta povećava se islam sa onim koji primaju islam što je je prisutna pojava jel od, od, od kako je nastao islam jel do dana danas a kaže Ola Jankus ne umanjuje se sa onim koji napuštaju islam zaista stvarno ljudi malo vrlo je malo ljudi koji napuštaju islam jel e, Nači, sopna znači, to može hadis Ovako tumačiti, znači on ne može biti preisan e, po ovom pitanju, a, sad, a ono što smo prvo rekli e, dovoljno to da je hadis slab i da po on pitanju ne može se tajni dokazivati. Drugi hadis on sa kojim on dokazuje hadis od Ajza ibn Amra el Muzanija u tom hadisu znači biđeš ga da rekotni i da e, gaći e, dobrim i e, Šejh Albani ga čini dobrim. U tom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve kaže el Islamu ya'lu ya wala yughla kaže islam se uzdiže i ne uzdiže se u drugom rivatu od i ne se iznad njega. Pa kažu ako bi ispalo da muslima ne može naslijediti svog rođaka keafira, ispalo jel da to islam nije odriče, nego da je, da je tu islam musliman donji. E, u, u odgovor na, na ovaj hadis e, je odgovor na, ovaj, na, ovo, na na ovo dokazivanje e, sa te strane Što, što u stvari hadis ne govori u o toj temi nego islam govori uopšteno da je islam e, sa svojim propisima sa kojim je došao u, u ophodanju prema kafirima da li is, islam ili islamu jadu da islam se uzdiže da je musliman u, u propisima koji su vezani za njega za kafira musliman je u tim propisima gornji i uvijek mora biti gornji u izdiknut. A to ne a, to a, A to, ne, a to ne može taj znači, ovo opće značenje nikako da naruši i da da, se, da da dovede do tog da se drugačije tumači hadis koji je jasan ko da, znači hadis mutefakalehi la jaretlon muslimu kafir, da muslima ne nasljeđuje kafira. Prvo tome ovo su dva najjača dokaza sa kojima nasljeđuju oni koji su bili na stavu tom da je dozvoljen musliman da nasljeđuje kafira. Prvo tome nadam se da je... Da je da je jasno je da da ovaj hadis mutafek alayhi e, od Usama ibn Zeida u kojem je došlo je da je Resulullah Muhammed musliman kafira e, da znači da musliman nasljeđuje kafira da je jasan i nedvosmislen po tom pitanju da nije dozvoljeno muslimanu danes, danas da nasledi kafira a ono što još dodatno e, pojačava i po, e, povećava Pro, uh shvatanje razumijevanja ovog propisa da je da je ispravno je da jedino može biti ispravno uh, a to je musli, na osnovu šerijskog dokaza da muslimanu nije dozvoljeno nasljeđivanje kafira je ja, u stvari hadis uh, kada, kada se vratimo na sam hadis od Usama ibn Zeida ovaj hadis uh, u rivajetu kod Buharije u njemu je došlo znači govorim o ovom hadisu u kojem je došlo uh, la jer muslimu kafir da muslima nasljeđuje kafira u tom hadisu je došlo e znači hadi usame ibn Zeid spominje taj hadis u ovom kontekstu da je bio sa Lahom poslanikom na nje, sa, na oprotnom hađu i kaže kada su bili u Meku Mek, pita, pitao sam kaže usame ibn Zeid kaže pitao sam Lahom poslanika svelan kaže hoćemo li mi boraviti kaže u tvojoj kući u Mekki znači, u mjestu gdje su njegova rodbina njegova familija njegove amiđa pa kaže poslanik sam, kaže, njemu kaže wa hal tera durin kaže, pa da li je nema akil da li njemu Amidža, kaže, jel nama ostavio išta od nekretnina, od kuća i tako dalje, a onda kaže u sami Ibn Zaid, dalje kaže, kaže a, znači e, Amidža poslanika sallallahu alaihi wa sallam kaže, oni e, kaže, dvojca su bili, pojašnjamo u sami Ibn Zayd, dvojca su bili na širku mušic ostali, a dvojica su primili islam. Znači, dvojica su primili islam. koje je primio islam? Primio je Hamza islam i El Abbas. A druga dvojica nisu primili islam. I e, e, kaže Osam i Bilzeid, znači, ova dvojica koji nisu primili islam mušicu, njima je osnao savi metak, a ova dvojica Amidža koji su primili islam, zato što je otac poslanika Salam Sane umro prije njegov djeda, Njega ne brojimo ovdje, znači dvojica amiđa koji su primali islam nisu naslijedili, nisu naslijedili svoga oca, odnosno djeda poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a onda nakon što ovo pojasnio Usam ibn Zaid, Kaže vojina Nebi sallallahu alajhi kaže zaista Allahu poslanik kaže la yarisul muslim kafir wala kafir muslim kaže zaista muslimane slijede kafir niti kafir muslimana znači ovaj ovaj ovaj slučaj direktno i nedvosmisleno govori u stvari, da dvojica amiđa od poslanika sallallahu celim nisu naslijedili svoga oca zato što su primili islam a dvojica koje su na širku njima je ostalo savi metak Naci nema sumnje da ovaj da ovaj slučaj da, da ovo pojašnjenje od nas i na konkretnog slučaja i ovaj hadis naudi u tom kontekstu da jasno i nedvosmisno kaže da po ovom pitanju ne može biti ništa drugo ispravno osim toga da nije dozvoljeno muslimanu da naslijedi da naslijedi svog prodjaga kafira. Naravno dosta je još jedno pitanje jel, koje se često postavlja kaže pa dobro ako je tako jel, da li je onda dozvoljeno Da li je dozvoljeno mjene? Nije kao kao nije mi dozvoljeno da ga naslijedim, da uzmem sebi taj imetak. Ali ali po, po tom nekom portugalskom zakonu državnom meni pripada dio imetka. Da li je men dozvoljeno da uzmem taj imetak i da ga udijelim ko sadako? Ovo se često postavlja pitanje kao jel naoko će svakako je propasti otići nekom kome ne treba i tako dalje, ili otići drugoj, drugima koji ga nasljeđuju koji su je aferi slično tome. Uh odgovor na ovo, na ovo pitanje je da u stvari jel, nije ispravno, nije ispravno da se nasljeđuje. Hadis jel, ima opće značajnje, la, yarisul, muslim, kafir. Musliman ne nasljeđuje kafira. E, pa makar ga, znači, nije mu dostupno da ga nasjedi pa makar uzeo taj metak sa ciljem davanja sadake. Znači, opće značajnje hadisa to odbija. A sa druge strane, jel, zar ima smisla da musliman jel, e, uradi ono što mu je haram, da bi radio ono što je što je propisano, što je mustehab. Šta je haram? Haram je da nasledi kafira, pa makar mu bio otac ili brat, a, on, a onda uzme to što mu je haram, pa da onda dadne ono što mu stehab. Tako nešto je nemoguće da uđeš šerijatu i to je neispravno. Naći ovo ovo se često pita, znači ovo nije ispravno i tako ne treba da se uradi, osim ako je u u pitanje elda taj i nema kome drugom otići. Znači ako ima neko drugi da naslijedi, jel, a ako, ne, ako bi otešlo od neko, nekoj e, drugoj strani, jel, da, od, da bi taj metak ostao od državi, da bi otešlo nešto što što bi bilo haram i tako dalje, da u tom slučaju možda ima smisla govoriti o, to, o, o tome jel, da se uzme i da se da kao sadaka, jel, da, ne kao sadaka nego da se riješi tog metaka, haram i metaka. Allah zna najbolje, s time smo završli odgovor na ovo pitanje. E, sljedeće pitanje kaže Eslema Malikum Malikum selam o rahmetullahi ve Kaže da li se može prilikom traženja izuna za brak, dali se može prilikom traženja izuna za brak prečutati mahremu da je brat već oženjen. Kako mislim mahremu? kaže da je brat već oženjen i da ima porodicu, s tim da sestra poznaje situaciju i prihvata biti druga žena. Razlog ovog pitanja taj što to jest otac nije u Ne znam što ga naziva mahrem. Dobro, nastavljamo dalje pitanje. Razlog ovog pitanja taj što mahrem to jest otac nije u vjeri, nazivam, Dobro, Kaže, mahrem, otac, nije u vjeri. i e, male su mogućnosti davanja izuna, Allah naj najbolje Allah najnagradio, najljepše na gledom. Naći e, pitanje drugim riječima e, glasi znači da li je dozvoljeno prilikom znači e, isprošavanja i sklapanja braka prije sklapanja braka, znači da se prečuti e, činjenica to da je onaj koji se ženi već oženjen i da ženi tu njegovu čerku e, da ženi čerku e, kao drugu ženu a da se tom jel, e, ovdje ga nazivam ahramu stvar to je veli e, staratel bio on otac ili neko drugi da se njemu jel, to pitanje prečuti jer jer on kao nebi jel, da, dao malo se moguće znači moguće da on nedadne izvun ako bi se ako bi to saznao. E, Alpa suđe što to znači što pitanja kada razgovu to što taj mahrem to jest otac nije u vjeri i male smo gužo da va ne zna. Znaci e, što se tiče je prva vrlo bitna stvar kao odgovor na to pitanje ako otac kao staratelj ili veli ako on nije u vjeri znači e, on automatski time je e, spada sa njega Spana, spana sadnjeg dozvola da bude staratelj ili veli ne može neko ko nije uvjerljiv biti staratelj odnosno čak i ako neklanja nije ispravno da bude staratelj e, zašto zato što je veliki griješnik veliki griješnik nema razloga među učenjacima da da njemu nije dozvoljeno da bude staratelj ili veli e, možete može se samo jel, radi reda traži njegova dozvola i da on bude upoznat i znaj tako dalje ali da njegova da on bude stvarni Staretelj, to nije dođeniti ispravan brak, tako usklopljeni, nego staratelj mora biti osoba koja uvjeri, koja klanja, koja se drži i tako itd. Znači, to što se tiče ovog djela što a što se tiče toga, jel, da se pre, prečuti ili prešuti eh, ocu ili staratelju, eh, da je prosac, eh, znači eh, muškarac koji hoće da ženi da je on oženjen, već da hoće da ženi tu sestru, tu ženu kao drugu ženu, eh, ako je u pitanju normalna situacija znači da je da je valid da je otac ili staratelj da je čovjek koji muslimana drži se vjere ili slabije se drži vjere nije bitno ali ali je e, validan da bude staratelj e, takvoj osobi prešutiti tu stvar e, predstavlja jedan vid prevare predstavlja vid prevare i obmane Zašto? E, zato što obavijestiti staratelja i velija o toj stvari da, da je da je mladoženja da je prosac, u stvari već oženje da je ženikao drugu, je vrlo bitna stvar koja može da utiči na pristanak velija. Svejedno dali pristala dali je veli razumio više ženstvo ne razumio više ženstvo obodno to, to, to je iz našeg Gugla gledajući je. Ne možemo ga s te strane jel, obmanjivati i varat. E, e, ako bi to sakrili, a to bitno, utiče, to bitno utiče na njegov pristanak. I znamo da bitno utiče, znači e, nema sumnje da je to vid prevare. Jel? Da je to vid prevare, nego je ispravno, i vid prevare je obmanje što nije dozvoljeno, jel? nego je ispravno e, da se sa njim porazgovara, da mu se pokuša objasniti, Bezova što će on to negirati, neće privati, tako dalje, a onda nakon što se to uradi, onda se može djelovati na drugačiji način. Znači ako on kaže da ne pristaje, da nema govora da ne čerku na takav način, onda, onda se njemu može prići sa druge strane. Znači onda se može tražiti neka učena osoba daja da dođe razgovara sa tim ocem i da njemu kaže da ima li on neki valjan razlog zašto neće da se njegova čerka uda, uda kao druga. Jel? Pa ako nema ne razlog i opravdan razlog zašto on ne da k čerku da se uda kao druga, ako nema opravdan šarijatski razlog, onda taj daja procjenjuje i kaže da u stvari on nema opravdan razlog, on radi takozvani adl, znači on nema opravdan razlog da, što uzabrani udaje k čerke i spada sa njeg starateljstvo, ne znači nije on veli nego prelazi na nekog drugog mimo njega jer nema opravda razlog zašto je zabranjen znači treba bi što na takav način jer ako ne bude slično na takav način prešučivanje toga i sice stvari u najmanju ruku u namjeri koji kada bi rekli da je to jel, da, da je to jedini način To vodi u sporove, nesporazume i e, može dovesti do ogromnih problema, može otac reagovati, može zvati policiju, može poslat policiju, može uzeti skupinu ljudi, kao što se dešavalo u određenim mjestima, da uzme svoje neke rođake, da odu, da nasilu odvedu u čerku i da, da pretuku ono koje je ženio. Znači, e, takav način može voditi u ogromne probleme i nesoglasice A. A to jednom muslimanu i i muslimanki to ne treba i na takav način ne treba da se igraju sa, sa svojim brakom. Allah zna najbolji. Sljedeće pitanje kaže selam alikum. Alikum selam rahmet lovr. Kad kaže zamolio bi brata Zijada da mi odgovori na jedno pitanje. Moj otac bi trebao da uradi transplantaciju srca u Americi. Osoba od koje bi se radila transplantacija je kršćanin, kjafer. Jedan imam je rekao da ne smije uzjeti srce od keafira, jer sa njim sa, sa njim srcem preuzima i njegove osobine od kojih je i kufr. Da li je ovo tačno? Neka ga šalno nagradi. Odgovor na ovo pitanje. Prisvega je da da spomenu da je nama poznato da je, da srce el u arapskom se naziva qalb a da u stvari u jezičko značenje kallebe i ukalibu znači prevrtanje. Nas, srce je nazvano srcem, kalbom zato što je prevrtljivo, znači pre, promijenljivo. S druge strane zna se da je srce jel, jedno od najbitnijih organa u, u tijelu čovjeka. E, čak je kaže sa strane jezičke strane jer srce se naziva srce zato što je srce kaže prevrnuto na klub stavljeno na sa drugi prevrnuto obrnuto je stavljeno e, zna se da je srce jel da je e, glavna stvar u tijelu jedna od glavnih najbitnijih stvari u srcu u tijelu da sa savijalno šispravno što srca valja i čovjekije tijelo sa pokvareno što srca biva i tijelo pokvareno čitavo. a imamo jel tako u mnogim ajitima i mnogim hadisima spominje se srca i uloga srca i značaj srca a, pa tako jel imamo u, imamo u u, u, u, u plemenitom Koranu da Allah SWT kaže efe lem je siru fil ardi fe tekunu lehum kulubun jaqilune biha kaže ne putuju po zemlji فتكونوا لهم كاي اقويموا سرطا دا اقويموا نتاك ناج زادو بيو سرط قلوب يعقلونك رزميو. رزميو سرط ماذا رزميو او آذان يسمعون بيها إلي أوشي ساقويم ساقويمة چويو فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في سدور كاي جير Nisu kaže sljepi pogledi. Kaže nisu sljepi pogledi, nego su sljepa srca koja su u prsima. Ee također poznati hadis ee mutafik ali koji je znači Buhari i Muslimu kome je došlo je na pred kraj tog hadisa ela wa inna fi ljasadi mudghaz zarne u u u, u, u, u, u, u, u srcu, odnosno u tijelu ima jedan komad mesa mesa kaže ida saluhat saluhat jesu dokulu kaže ako je taj komad mise ispravan i vađan čitavo tijelo bude vađano ispravno ida fesed fesed jesu dokulu ela wa hi el qalb kaže ako ako je pokvareno uh, srce bude i čitavo tijelo kaže ela wa hi el to nije, kaže srce uh, znači iz ovoga možemo razumjeti znači da je da je srce da mi sa Razumijemo stvari Srcena je ono koje nas upučuje Sa srcem jel, Dobijamo nur Svjetlost i hidajat I uputu I tako dalje Odnosno ako nam je srce jel, Znači srce nas vodi prema U uspjehu prema, prema odlasku u džennet A imamo sa druge strane, ako, ako srce e, odi u zabludu, ako postane tamno, da je, da je to uzrok koji je dalalet, da, da, da, da to čovjeka vodi da, da propadne i na Dunjalku i na Hiretu. Uglavnom, e, poznato je jel, da, da misli, da razmišljanja, Da, da imaju veze na osnovno širijaski tekstu ovaj način, da razmišljanje da uputa da razumijevanje da ima veze sa srcem e, pastovo, ova mesela srca i razmišljanja srca i osjećanja srca vodi na poznato pitanje e, pošto je danas poznato je tako, da su e, centri živaca za razmišljanje za, mis, za mišljenje u u nasije jel uglavnom naču u glavi u prednjem dijelu glavi e kako sa to do, došao na našeriski tekst koji govori da srce u stvari ono razumijeva o, ono o, ono znači ima fik razumijevanje shvatanje a ovamo medicina kaže jel da u stvari centri za razmišljanje i za za razumijevanje da su u stvari u mozgu jel u glavi kako tu odvoje da spojimo jel? To je tema za sebe i nim cilj da to otvaram. Uglavnom ono što je bitno ovdje da, da naglasimo da e, da konkretno vezano jel za za za ovu stvar jel? da je bitno da znamo da da srce u stvari nije jedini organ koji radi u čovjekim tijelu jel. E, iako je najbitniji jel. Znači ne zavisi sve od njega. Niti je tijelo čovjeka nazvano tijelom, niti je čovjek nazvan čovjekom zbog srca. E, niti je e, srce njegovo kufr i iman, a tijelo drug, a nije kufr iman. E, znači, ne, po ovom pitanju srce se ne odvaja od ostatka tijela u mnogim stvarima. Jel? E, odnosno, šta, šta hoćemo da kažem, da, e, da ustvari srce koje koji je na uputi i na hidajetu da ono nije samo posebi takav nego da imaju druge stvari koji utiču na to da ono bude na na hidajetu na uputi takođe srce koje se pokvari i ode u dalalet znači ono nije postalo samo posebi takav nego su drugi okolnosti i druge stvari i unutar tijela i van tijela koji utiču na to da srce takvo postane odnosno šta to znači E, neki čak upoređuju je l srce čovjekije poput e, e, poput e, motora u auto na koji način pa tako ako čovjek je održava srce ako čovjek e, održava motor i mijenja mu ulje i vodi računa o temperaturi i tako dalje e, i svemu ono što ne naruši njegovu normalan i dobar rad e, taj motor je l radiće ispravno Bez ikakvih problema. E, ako on ne vodi računa o spomenutom, to taj motor može da se pokvari i može da utiče i da pokvari čitavo auto. A za razliku od prvog, znači ako vodi računa o motoru, sam motor može biti ispravljeno, mogu ostali dijelo biti narušen i tako dalje. Šta je ovdje vrlo bitno? Ako bi taj isti motor premjestili ga u drugo auto i vodili računa o njemu, Načemu odeljku na ono što treba da vodi e, računa jednom motoru unutar, unutar auta. auta. Načemu ono i dalje može traditi kao i u prethodnom autu. A, i ako se prebaci ispravno drugo auto, ne vodi se račun, u drugo auto, ne vodi se računa o njemu, može da se pokvari, da utiče da da se jel, e, da pokvari čitavo auto. E, zašto navodim ovaj primjer? Zato što jel, zato što zaista znači e, jedan lijepašan primjer da je primjer motora u autu. Da, da, znači, da je srce vrlo bitno u tijelu, a da ono nije svo tijelo. Nije motor sve u autu. Znači, e, može e, auto da ne radi ako ne, neki drugi dijelo mimo motora ne radi. Hele, ne, se to nas vodi do, e, do jednog vrlo bitnog stvari, a to je da da u stvari e, jedna vrlo bitna činjenica da u stvari znači, srce e, srce ima uticaja e, na na čitaoča e, na čitao tijelo, na njegovo ponašanje, na njegovu upitu uputo njegovih ideja, njegovu razumijevanje i tako dalje. Znači ima uticaja, međutim ta uticaja je e, je relativan, nije jedini. Znači nije to, nije ono što je u srcu da je to jedno jedino. Euh ono to znači da o se ho hoću da kažem kako se vratiti na srž pitanja a to je znači da li sa prenošenjem srca da li se u stvari prenosi ono što jest čovjek njegove osobine njegovi sifati njegovi njegov karakter i tako dalje odgovor na ovo pitanje je da djelimično to što ovo ne govorimo o sebi nego da govorim jedan liječnik jel jedan liječni po imenu Ali Hudair iz Egipta Ali Hatib iz Egipta je radio na tome on je prebacivao iz, uh, uh, srca znači, radio na tome kao, kao hirurg vršio operacije transportacije srca u drugo tijelo pa je ostavio taj posao zašto kaže jer je vidio da Ako prenese jedno srce u drugo tijelo, ono su se više puta, da, ta, da, da te druge osobe u nekih stvarima se promijeni u svom ponašanju. Ovdje on ne govori o prevacivanju znači, srca kjafira u muslimansko tijelo ili, ili srca iz muslimansko tijelo u kjafirsko. Nego govori uopće znači, da ima promjena. Da ima promjena i znači u ponašanju one osobe kome, kome, koje se izvrši transportacija srca od druge osobe. E, s tim da ovdje, e, prije nešto dajam konkretan odgovor, jel, može se ovo pitanje obrniti u drugom smislu. U kom smislu? E, da kažemo jel, da li to znači ako bi ako bi od muslimana transportacijom prenio je srce kja, kja, kjafirskom tijelu. Da li to znači da je taj kjafir nakon što je uspješna nakon uspješne operacije da je on automatski musliman? Da li je musliman? Da li se presuđuje nad njim da je postao muslimanca prebacivanjem srca u njegovo tijelo? Po čemu znamo da je neko postao musliman? Mimo onog rođenja, al potom je što izgovori šehadet, al tako. Jeli ovaj čovjek, znači izgovoriše hadit i uđe u islam, jeli ovaj čovjek sa protivanjem srca pre, postao automatski musliman. Naravno, vel nema razloga da da ovo ne znači da je on da je on postao sa prenat prebacivanjem, preostatijom srca uh, muslimanskog, kafirskog tijela, da je ta osoba postala musliman. A to nas vraća i na obrnuto jel. Pa tako je u tom kontekstu možemo reći da je Znači učenički su govorili o ovoj temi, kažu da je veza između srca i tijela, da veza između srca i tijela ljudskog može se posmatrati iz dva ugla. Prvi ugao to je onaj e, materijalni organski ugao. Koje strani? Znači poznato da je srce jedan od organa u tijelu znači jedan fizički organ koji postoji ima svoj poznatu funkciju pumpanja krvi i tako dalje i poznato je njegov rad i smisao rada i njegov značaj i tako dalje to je kao kao znači veza srca sa tijelom kao organa imamo drugu vezu drugu vezu srca sa tijelom a to je ona, ona veza u prenesenom značenju u prenesenom značenju e, a koja se vraća u stvari na e, koja se vraća u stvari na ono šta je ta osoba e, za tu stvar kaže učenjaci da je to kaže stvar gaiba e, ne može se precizno odrediti Na osnovu šarijaskih tekstova ne može se precizno odrediti, jer to preneseno značenje i razumijevanja srca. Odnosno, šerijski tekstovi u kojima je došlo da seade o šakave, da je sreća ili nesreća, a lačanu odredi čovjek u utrobi njegovoj majke kada je što bude rođen u djetetu, Odredi da li će biti sretno ili nesretno. Tomo je određeno. E sad to što je određeno tom čovjeku. Određeno je njemu kao čitavom tijelu. Kao njegovom šahsijetu. Ne samo srcu. Znači Allah džeshanu određena osoba odredio. Da će biti sretna ili nesretna. Sretna u smislu da će biti musliman ili kjafer. Nesretan da će biti nesretan. Da će, će zvršiti džihenemo. Sretan da će živjeti u, u islamu. U imanu određi tom osobi čitavom njegovom tijelu i njegovoj ličnosti i njegovoj duši koja je koja je u tijelu a narod to određenje da li će biti sretan i nesretan vraćao se na njegova dijela jel koja će rad pa sa te strane znači srce dođe kao neki jel kao neki centar Kao neki centar od kojeg se kreće, u koje, od koje, u koje usmjerava i tako dalje. A nije ono ono jedino koje preulađuje. Znači ni ono koje ima presudnu i glavnu ulogu unutar tijela. I, I nije ispravno reći da se duša nalazi u srcu. Ako se srce izvadi od je duša. Ne, duša se nalazi u čitavom tijelu prema tome, znači ovo nas vodi do, tog, do jedne stvari vrlo bitne, a to je da u stvari da u stvari srce ako se uzme iz šovečijeg tijela da ono u stvari ne narušava ličnost i karakter toj osobe koja je uzeta, niti prenosi ličnost karakter toj osobe na drugu osobu srce kao srce jer ono Srce u suštini ima svoje znači poznate radnje svoje poznate aktivnosti sa strane kao organa. A sa strane gajba to je Allahova odredba. Znači to je Allahova odredba, to je gajb kojeg mi ne znamo. Allah je ješao namo odredio, ono mi ne znamo šta mu je odredio, ne znamo kad mu je edjel, kada će umrijeti, da li je sretan, da li je nestetan, te stvari. Znači to što me Allah zna odrediti mi to ne znamo to stvar gajbi, i vezano je začitao njegovo tijelo, unutar kojeg je i srce. E, odnosno, ovo nas sve vodi do jedne vrlo bitne stvari, konstatacije, odnosno odgovora na ovo pitanje, da u stvari, da kjafir, jel, ne, ne postaje musliman time, što bi se prenijelo srce muslimana u njegovo tijelo takođe i obrnuto znači ne, ne postaje e, musliman ako mu se prebaci e, srce iz, od kjafirskog tijela ne postaje time kjafir jer nije srce e, presudni organ i nije za srce e, vezan e, hidajet sa, e, sa njegovim e, uzimanjem, neuzimanjem, poslanjem ne, uzmanjem, ne nego je ono organ organ koji ima svoju funkciju a sa ovej strane, jel, sa strani pre, u prenesenom značenju, znači to je stvar gajba, stvar koju mi ne znamo, koja je Alacan o tom tijelu kao tijelu, ne samo srcu, i ono se sprovodi nad njim i taj kadar određeni biće bit će nad njim nevezano za, za, za samo srce. Odnosno, to nas dovodi do, do odgovora konkretnog na ovo pitanje, a to je da inšala nema smetnje, jel, da se izvrši transplantacija srca od strane krša na kjafira u tijelo muslimana odnosno da ispravno je da se ne preuzimaju osobine tog kjafira niti se preuzima njegov kufr niti je muslimanca sa, sa promjenom srca postao kjafir izgubio iman odnosno u znači kategorije o transplantaciji ono što su zabranili za od, od organa koji zabranjeno tra, transplantirati poučenjacima oko čega nema razilaženja a to su polni organi polne žlijezde jer one u stvari u njima sa njima se prenosi nasljedne osobine a sa ovim drugim organima jel se ne prenosi znači između ostalog što su zabranite transplantacijama e uglavnom znači, dolazimo a, do odgovora na ovo pitanje a to je jel da da u stvari nema smetnje inšala, ono je bolje naravno ako može naći na, nać nekog muslimana i da se prenize srca od muslimana, ali ako nema drugi mogućni solucije, znači nema smetnje i da u stvari ovo što je, što je čuo od nekog imama, da to nije tačno i da nije zasnovano na, na ispravnom pristupu i tomačenju ove teme, jer bi onda značilo to i obrnuo to što on rekao, znači da prebacivanje, sad sadsa od muslimana okjafirsko tijelo znalo da to i timam postao musliman što je, nema nema raziličanacima da da to nije da to nije znak da je neko postao musliman Allah zna najbolje imamo još dosta pitanja koje su nam ostale ostalo da se odgovore a mi smo eto već po odužili Pač eto prinuđeni smo da ostavimo ova pitanja za da dalje. Ja molim Aladzešanu da nam ukaboli ovo naše večerašnje e, druženje i da bude dokaz protiv nas, a uz za nas a ne protiv nas na suđjem danu. Molim Aladzešanu da pomogne našu braću muslimane u svim krajima svijeta gdje su potlačeni, gdje su poniženi, gdje, gdje su ubijani i bezpravno e, i nepravedno. E, Počevo od Burme pa od Sirije i sva druga mjesta. سبانك اللهم و بحمدك أشخد لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب <تصفيق>